Kassett 4, Seid 7, Hemschech von Raman Barshe von Scholem Asch. Weil nimmt zurück eben eine neue Immune, was wird ihm aufklären, bei der Herr Hatheve, dem Sort von der Jeziere. Und du ist er geblieben stehen vor demselben Einshof wie in der alten Immune, nur mit dem Chilik, wo es nach dem Einshof von der alten Immune ist gestanden, ein größer Gott. was hat getrunken in seiner Hand den Fundament von dem Allem, und du, unter dem Einshof, ist eine große Pustigkeit und eine große Unverständlichkeit. Was kommt mir heraus, als ihr hat mir aufgedeckt eine Tippe von der Jeziris Elekim, als ich sehe, als ein bisschen weiter ist der ganze Einshof du, der Mensch sieht doch nur seine Dallotames für sich, Es ist ein Stückchen Welt in den Po steuern und in den Sünden, was unsere Vergrößergläser kann vorläufig vergleichen. Weiter in dem Univers, wo sie rief, ist doch wieder du Sinn in den Welten, wo es drehen sich herum sei. Es tut der Einshof. Und wie er soll, kann der Mensch leben in einem Einshof ohne Gott. Es nimmt dich ohne Schreck. hat der Bucher gefragt mit pacheten Deugen. Auf der dorsige Frage hat die Mirke nicht gekonnt geben kein Entfer. Das Einzige, was er hat ihm gekonnt sagen, ist gewesen. Als die Wissenschaft leitend den Schub der Existenz von Gott verkehrt, die Wissenschaft ist ein Lomb, was beleucht die Verborgenen von dem Göttlichen Schaffen, was mir rufen, Natur. Dem einzigen Gott allein wenn mir sich nicht bei euchles mit unsere heutige erworbene huschem euch zu klären punkt da soll wie mir seine nicht bekeuer mit unsere irdische beschränkte huschem euch zu klären oder zu begreifen dem einschau der mensch ist nur die entwickelte haie was gefind sich auf dem kleinen staubler er er gefind sich in dem univers asa welt wo es unernährlich älter von unseren und leute atmosphärischen Bedingungen von jener Welt gefühlt sich dort ein solcher entwickelter Brühen, wo es sich schon erworben haben, Instinkten, mit welchen sie können begreifen, was es heißt, und können begreifen, was es ist, Gott. Unsere Eidelste Kuscheln, durch welche wir nehmen oft kenntnischen und eindrücken, unsere Gehirn und Nerven, Seine doch auch noch Produkte von chemischen Stoffen, wo es trocken scheint, in sich dem tötenden Samen bei Grenzung, wo es trockte sich die Erde, auf welcher wir leben. Dem Buchers Unruhigkeit, sein ewig Suchen in jeder Sache, wo sie er hat gelernt, dem Taglos hat Mirken aufgeklärt, seine eigene Unruhigkeit und seine eigene Suchen. Das ist der Charakterstrich von der Rasse, hat er sich gesucht. Wir können nicht leben auf EFCA, auf der Wahl. Wir müssen wissen, auf wo und auf wen. Zulieb dem Bucher hat er gekriegt ein Interesse in der jüdischen Philosophie und jüdischen Ethik. Er pflegte Rolf Kemenitz in die Öffentlichkeit zum Lehrer Hurwitz, während er mit ihm zu verführern Gesprächen über die dorsige Themen ist. zur kriegen von dem je dies und einzel schaffen sie durch dem lehrer den neite geht's vor im von jüdischen denken der lehrer wo seit er bei mirkenen gewinnen ergänsticken boden für seine je dies hat mit sein ganzen lehrerreich sich genommen mirkenen aus erklären über jüdische geschichte und mittelalterische jüdische philosophie er hat immer zielt was mirkenen gehört über dem eigenartigen jüdischen Denken von den spanischen und deutschen Religionsphilosophen. Der Lehrer hat auch gehabt, die Gelegenheit auszuladen, alle seine Ideen, mit welchen sein Lehrer herrscht, hat ihm genügt, sich zu teilen. Keine Sache hat Hürwitz nicht gekonnt, machen mehr glücklich und mehr zufrieden, wie zu finden, ein paar nahe, frische, unberührte Euren für seine Kentonischen. Mirkin versteht sich, hat sich zugehört mit großer Aufmerksamkeit zu seinen Gesprächen, Aufklärungen und Kommentaren, wo der Lehrer hat sie leuchtet auf Tellerlach. Und wenn Ruchelähe hat hinter der Tür von ihr Kicht erhört, wie ihr Mann lernt mit Mirkin in Teure, hat sich ihr Herz in ihr gefreut, nicht konnte sich erklären, die sie überdecken. In ihr Gansbrunnen hat gestrahlt mit Glück, Punkt, wie es wohl gewöhnt, ihr eigenes Kind. Er hat es mit dem Bucher Not der Leib, hat noch Mirkin gelernt mit etlichen externen allgemeinen Gymnasienmodem. Frau Hürwitz hat schon jetzt zugeschickt zu ihm, jeden Bucher, was hat sich gewendet zu ihr. Die alle Lektien hat er gegeben bei sich in Zimmern zu Einzelnen oder zu Gruppen, wo sie nicht mehr bestanden wie von Zweig, weil sie sollen nicht herausfinden, keine Aufmerksamkeit mit seiner Polizei, also man geht zu viel zu ihm. Der Schöchleiner hat ihm euch in die Ufenschuhe einige Mal gehabt, er weggeführt auf verschiedene Wohnungen, jedes Mal aufeinander, und in den umsten Quartalen von der Stadt, wie er hat gelernt mit Arbeitergruppen Elementar im Modem, oder vorgelent papulare lektise bei physic botanic in andere selgemudem die lektise seien ist eine vorgekommene fgruppen welche sind meistens bestanden von der arbeiterjugend oftmal gemischt auch mit älteren menschen von beide geschlechter meistens im werkstell bei stolle oder bei bäbel daher gerade in fav forna policeisen ebenfalls sondern die Umweisenden sich haben zu den Maschinen und Arbeitstischen. Da und dort haben wir rausgekickt zu ihm von den karg beleuchtenden Stäben, glanzenden Augen unter jedes Schwarzhütte, was haben gegart noch etwas. Ein anderes Mal ein paar freigende Geblicken von unter den zerschäuberten meidlichen Steinen, welche haben etwas gewollt, der keiner sagt. Abtrail altere ois gemarterte Arbeiter sinden eingeschlufen, auf der erste Bänkler in Heuch gekrappet bei seine Leitsis. Andere haben gekickt auf ihn naiv. Seine haben ihm naiv. Sehr blicken mir aus gewissen mehr Neugierigkeit über re Malen eider über der eigentlichen Sach wegen welcher er hat gerät. Sehr har allein hat gehatter dorstigen Verlang sich zu bekennen mit seine Zuhöre, zu kennen jeden von sein Personen. zu reden mit sich und auszufinden, wer sind das, die, vor welcher er steht. Man hat ihn kein Monat übergelassen mit seinen Zuhörern allein. Mirkin hat kein Monat gewusst, wenn und wo er seine Lektionen halten konnte. Man ist ihm gekommen, und man hat die ganze Zeit aufgeführt von seinem Vorlesen. Danach hat man ihn auch weggeführt. Man hat sich gar nicht geschämt, er rauszuweisen, dem umzutreut, was man heute noch zu ihm hat. Verkehrt, man hat sich gemütet, zu geben, ihm und zu hören, nicht auf Schritten tritt, als er ist doch ein Fremder und verlangt zu einer anderen Welt und benutzt sich mit seiner Opferwilligkeit davon, weil er, mit dem Kind, hat er selbst gar nicht etwas Besseres zu tun. Er hält ihn ein bisschen, weil er sich keinen Begegen ohne ihn. Er hets verstaan, däm um zutreu, was im hart zu ihm, und es het em gekränkt, euer Kolm kall hat min gelasseri, däm hat nagekant. Ach, Achz, reflekties hat min in in nergets nicht, nicht geriefen. Er het bald deus gfinnen, und es isch nisch schwer gewähnt us eus gfinnen, als ma öppis schweigs wäg de motiven von sei handlen. Schon das Reden zu ihm ist nicht gewohnt, wie zu erneigen. Man hat keinmal nicht vergessen, zuzugeben, ihm den Titel Herr zu sein. Numen. Und das hat sich umgehoben von Schachlina bis Südertal mit ihm sein. Alle haben geredet mit der Gewissen der Ereiz. Er hat gekommen, gleich beim Merken gekommen, als er der einzige Sater zwischen seiner nahe Bekannte gemat alles seine damit dem seine gekommen mit hunger ke morgens auf seine lektis a sach morg hat es er gescheint ka sein sattkeit aber er hat nicht gewusst wie er gegen denkt zu helfen zuerst hat er generiert wollte leigen die bücher im für seine gekommener seine lektis als sei er so näme stütze von ihm meint dick mit seiner naivkeit als er wenn sich durch dein vielen beleidigt Danach, als er hat das gepäunt bei sich, andere haben ihm auf so viel verleichtert seine Schwierigkeiten durch den, wo sie haben allein bei ihm gebeten, hat er bald eingesehen, als die, welche er will gewollt helfen und welche neidigen sich am meisten, haben Daffke ausgemitten, seine Bereitwilligkeit und sich abgesucht. Und dus in der Saarform, als sie haben ihm Klur gegeben zu verstehen, Als von ihm will sie keine Hilfe nehmen. Anders wollte er gewöhnen, wenn er gewöhnen wollte. Sein Fütters wache Gäug hat Mirken ihn begleitet durch den ganzen Weg, wo er ist gegangen. Sinter ist er weg von daheim. Jeden Ersten hat man ihm, wie er hat sich gefunden, zu wissen gegeben von einem gewissen Büro, wo er gewöhnen hat, direkt die Filme zu seinem Fütters Geschäft. als er seine Tür für ihn gereiht, gewisse Summes Geld. Mirkin hat Nora so viel genommen von seinem Büro, wie viel sein bescheiden Leben hat gefordert. Man hat ihm gegeben zu verstehen, in Nora er hat es ganz gut gewusst, als man wird sich gut fühlen glücklich, wenn er wird ausschnitzen, seinen ganzen Kredit, wo sie es offen für ihn ist, oder auch er viel seinen Kredit überzuziehen. Die jeder versorgte Mensch, was hat keinem nicht geharrtes Gefühl von nackend und hungrig, hat er gar nicht verstanden die Wichtigkeit auf ihn. Er hat ungenümmend dem eisernen Brick auf welchen er ist gegangen und die Wand, was beschützt ihm für solche verständliche Sachen, als er hat nicht angesehen, keine Ursache, als zu lieb dem soll ihm wer gerne mit Kanne sein oder man soll zu lieb dem nicht haben, kein Zutritt zu ihm. Ihm hat er gedacht, Also das ist eine sehr natürliche Sache, wie der Himmel über den Kopf und wie die Luft, was mich schreift ein. Gewiss hat er sich ganz gut abgegeben, als die alle, die sich um ihn, seine Menschen von der Gase, Menschen und Heimen, die sich um den Gönig erhielt, sein eingestücktes Leben und sein Bleusleib. Aber für eine Sache hat er sich doch euch gehalten und wie jeder Satte hat er nicht gewusst, an der physische Versorgung, wo sein Körper hat, soll er für so viel ausmachen, soll er für so viel sein wichtig, als zu liebdem soll man ihn unterscheiden von anderen. Er ist auf dem ungeheuer Mal rumzugehen, wegen dem Legendes, als er ein Millionärsersohn, wo er da weggeworfen hat, sein Futters Haus und das gekümmene Leben zwischen den jüdischen Massen. Mottes Nachbarn putzt, mit Legendes, wo es die menschliche Fantasie verfehlt, keinem und es zu weiblich machen, an günstigem Boden. Man hat erzählt von ihm verschiedene Meinungen und es ist genug für ihn, als er soll sich ergens beweisen, wie man ihn gekannt hat und man soll aufhören in jedes Gespräch und fühlen sich unbequem in seiner Gegenwart. Er hat zu liebdem nicht gekonnt, machen keine neue Bekanntschaft und gefühlt sich als so einsam, aufgesindert wie früher. Er Auch kurz das Haus von Frau Hurwitz hat er kein anderes Haus wahrscheinlich nicht gekannt. Nur auf jeden Fall dort, bei dem Lehrer Hurwitz, hat er erfüllt, als die einzige, was bezieht sich zu ihm einfach mutterlich, ist gewähnte Frau Hurwitz. Alle übrigen Stubmenschen von dem Lehrer bis zu der Töchter seine und mehr von allen seiner jüngsten Sühn, der Gymnasist, haben sich nicht Nicht nur zu ihm bei Zeugen kaltlich, der Mord war scheinbar noch gekommen, vielen sei er unzutritt zu ihm. Jedes Mord, wenn er sich so reingekommen und nicht gefunden hat, Frau Hurwitz, hat er nicht gekommen, lang verbleiben. Also über die Blicken wollten die ihm rausgetrieben. Das erste Wort, mit welchem Mord ich mich habe gewählt, bei der Tür, ist gewählt. Die Mama wird bald reingekommen. Oder die Mama ist nicht du. Er sei, wie wir ihn mit ihm gewollt geben, zu verstehen, dass er heute der Mutter hat keiner tun heute, nicht kein Interesse für ihn. Der Umzug trotz ihm hat ihm beigetut und er hat sich so gefühlt wie früher, einsam und allein. Kapitel 13 Der erste Mischbeirich Einmal hat der Schachlin er weggeführt, mir kannte er auf eine Vorlesung. Es hat gesagt sein, eine populär wissenschaftliche Lektion über soziale und ökonomische Unionen. Wir können das Gesetz halten für Arbeitslose, wo sie mit Gewalt stillen sein sollen, mit Vortragen. Die Lektion ist vorgekommen in einer Stadt, wo es mir nicht konnte erklären, was das ist. Ein Werkstatt, sie ein Nachläger verruhen wir. Es ist gewesen in einer Kehle von einer Stollerei, umgestellt mit langen Werkstelltischen, mit Marschieren, Hublerts, Tepp mit Kleberts, von welches hat sich er gefühlt eine schlechte Reihe, als ob wir von einer Säuer gewordenen, übergestandenen Gekächts. Von allen Winklern hat man rausgekickt, einzelne Bettler. Ein er Teil sind gewesen aufgestellt und war nichts geworden für die Banken. auf zweifelhafte Bettgewand und dunkle schmutzige Koldres seine gesessen verschiedene Menschen welche er nicht gut gesehen in dem kargen Schein von der Gasbeleuchtung mit rosem Papier behangen für jet beleuchtendes Gewölbekeile von der erster Minute und wenn er sich bewesen in dem Keile hat merking gleich da fehlt ein schlecht unsugendigen Umzug traut zu ihm, wo es hat er rausgekickt von allem ins Blicken auf ihn. Mir kann noch schon ganz mal geredet ein bisschen Jiedisch, hat noch sehr russifiziert mit vielen Greisen. Zu solchen Lektions hat er sich zugekriegt und darf sich gewollt ausfeinen mit seinem Jiedisch. Also wenn er aber nicht gekonnt gut Jiedisch redet, Es ist eine Sprache gewesen, ein schlechtes Deutsch, was er hat gemeint, als es jüdisch ist, Jiedisch, gemischt mit russischen Wörtern. Mirkin hat die Vorlesung in seiner Verarbeitung genommen sehr ernst und um gemütlich zu überleben seine Wörter mit Beispielen von seiner eigenen Erfindung. Nur kaum hat sich der Herr bald beim Unheib sein verweitscht jüdisch, ist geworden ein gelächternde Winkling. Der Kontakt zwischen dem Redner und den Zuhörern hat sich verloren. Mirkin ist erstaunt geblieben eine Weile, aber er hat sich mit einem unbeholfenen Schmeichel verantwortet für seinen schlechten Jiddisch und zugesagt, dass in der Zukunft wird er sich mehr in uns zu bessern sein luschen und geprievt weiter umgehen mit seinen Lekzien. Der Rollen-Mobber hat ihm schon nichts gehört. mit gerettenden Winklern und nachgekriegt jedes schlechter Ausgesucht-Wortseins. Mirkin, welcher geglaubt hat, dass er eine wichtige und heilige Arbeit hat, hat er sich gemäht, nicht zu lassen sich beeinflussen von der Grünschätzung und aufzuhalten den pathetischen Ton, wo er vielleicht ständig einschlug in seine Lektien. Ob er in den Winklern zwischen dem zusammengekommenen Hungerigen Eulern, wo es in Mirkens Augen ausgesehen hat, wie ein Mensch mit der Sache gehofft hat, hat mich schon geredet heuer. Einer hat immer gefragt dem anderen, wer ist er da jetzt? Und ob es nicht sei, kann ich nicht verliehen, auf seiner Adresse. Mirkin ist zuerst gewornt las, gehalten in neuen Idioten schmeicheln und nicht gewusst, wie er rauszukriegen von der Situation. Er hat geprieft, weiter umgekehrt mit seinen Reden. Plötzlich hat sich aufgestellt einer von hinten, wo es gewohnt war, tritt der Heuker, und gefragt schon heuer. Ja, verstehe ich, wir haben gemeint, also man hat uns zusammengebracht, zu hören, ob es ein richtiges Wort ist. Und du, hat man uns auch aufgebracht, ob es ein Burschuk ist. Was wollte er für anthropische Arbeiten zwischen den Massen? Soll er gehen in der jüdischen Gemeinde rein, auf die Schöpfske? Er hört doch, zieht ihm von hinten hin nach der Stolle, wo sein weicher Herz hat nicht gekonnt, zu sein dem Zahn von Mirken. Soll er hören, was hab ich mehr verwehmen? Mirken hat häufig gehört zu reden. Er hat sich herumgekickt, zu mischt, bleich, mit einem offen Meul, gerieben sich mit der bleichen Hände, die Wanzerlach. Er hat gewollt, habe er es sogen und nicht gewusst, wo es. Die idealistische Masse kann sein, ach, so ist es brutal, wenn sie gefühlt ihr kommen. Zuerst, das gewähnt sein, äußteilen sich von der Arumike mit seiner bekuffetigen Bekleidung zwischen dem Haupt-upgerissenen Eulam, wo es so gemacht hat, als er bitterlich gestimmt gegen ihn. Woß mehr Mirken hat sich verleuern und ich gewusst, wie er rauscht sich rein. Von der Lage, woß Bleicher und Unbeholfener er ist geworden, als mehr hat es gereizt, dem Unfallappetit von dem versammelten Eupen. Ja, ich wollte nur gewollt wissen, wie es haben ihm geschmeckte Kotelettenhänden beim Mittagessen. Sogt ein Bleicher, junger Mann, Und weiß der Reus seine zehn verlörende Jasles in Gelächter. Gleib mer, was dus agetuef auf einmal Zeit, weil vor unser seinem geneg Wein auf Drahtig mit dem Weibenkind zugeleicht, zog der halb verschlufene, nicht rasierte mitteljährige Arbeiter mit rot befarbter Hand in afflegmatischen Ton fohren Gesicht a viele dabei zu lachen. Herr Teuf, es ist doch ein Rachmune so für ihn. Seht, er ist auch bleich geworden, sagt er der Schluckmädel. Was bringen Sie zu uns als solche Jorden? Später, als Mirken ist er heimgegangen mit der Schachline durch die verschneite Gassen im geilen Licht, wo es er rausgescheint von den elektrischen Lampen, von den Gewölblern, hat er der Schachline verrennt. Menschen sind verbittert. Schon im zweiten Heutisch wüsst es keine Arbeit nicht tun, bei der Leiterbranche, in den Trikotten-Spinnereien, zwischen den Schachtelmachers. Man darf nicht vor Rübeln haben, sei es nicht hungrig. Und auch sei es nicht hungrig, was bin ich schuldig, fragt der bittergewordene Mirkin. Ihr habt einmal er gehüngert, Pane Mirkin, fragt ihm der Schachlina, ob sie sich im Mittengang stellen. Mirkin überlegt sich, klärt erweilen und guckt sie mit Schämlichkeit. Nein, seht ihr, und seid ihr vielen dem, was nicht gehüngert. Zu dem, wo sie hüngern, ist noch nichts berechtigt, sei ein Handeln gegen mir. Ich weiß nicht, wo es weiter rauskommt, wenn ich für euch hüngern will. Nach allem bin ich doch nicht gekommen, dass sie schlecht tun. »Also es könnte mir darüber sagen, boh, boh.« »Panje Mirkin«, »Empferdorov der Schachleine.« »Zwischen uns in Eich steht eine heisene Wand. Ihr werdet uns keinem nicht können verstehen können.« »Wie es euch konnte uns fehlen, als ihr hat sich keinem nicht gefunden in der Situation von uns als einem.« »Was sollen nicht sein, die Motiven, was haben euch gebracht zu uns?« sagt, so, dass ich Lena, weil ich lieb gehabt habe zu reden und gewartet noch auf eine Gelegenheit. Und ich zweifle mich an der Aufrichtigkeit von sie. Wird ihr keinem nicht vielen, nicht verstehen und nicht begreifen uns. Weißt ihr, von was? Danke, der Fahre, weil ihr keinem nicht gehängt habt. Weil ihr keinem nicht übergelebt hat, Autos, Wenn ihr steht, einer allein in der Gass und vermogt gar nicht, noch ein eier nacket Leib. Hat ihr einmal geklärt wegen dem, wo ihr wett heint und behalten eier Kerpe? Hat ihr einmal gehabt, das Gefühl zu gehen in den Gass und zu sehen heiser und heiser bei leuchtenden Fenster rausgekommen von Umitum und schieben kann ein Tier, wo er reinzugehen? Es hat ständig irgendwo gewartet, war im Bett auf euch. Ihr habt keine Monate gelebt, ohne eine Adresse. Versteht ihr, was das heißt, warum er sie drehen sich in die Gassen ohne eine Adresse? Ihr habt keine Monate getrachtet wegen eurer tagtäglichen Leute. Euch kommt vor, dass die das Versorgung mit Speis für unser Körper ist eine sehr natürliche Sache wie die Sonne, wie die Luft. wie der Himmel über unser Kopf. Sollen wir euch auf ein Tuch, auf ein Schuh, hereinsetzen in ein luftenges Zimmer, weder für ihn gar nicht klären, noch wie er soll, auszuhacken ein Loch in der Wand, mit der ihr so bekomme Luft. Du seien die Gedanken von einem hungrigen Mensch. Er erklärt, wegen gar nicht er besonders nur von Essen und Wurzeln schlufen. Du seien die Wand wo steht zwischen uns und euch. Äpfel denke ich, dass ich auf keinen Monat gehabt hatte, die tägliche Sorgen, was ihr ruft und durchsättigt meine physischen Neuten. Es meint, dass sie euch herausgerufen worden durch ein viel höherer Ideal wie die Neut, durch einen innerlichen Treib, sagt Mirka. Es ist nicht du, kein mehr innerlicher Treib, kann mehr idealistischer und höcheren Motiv wie die nackete Neude. Das ist der Pass, wo die Massen anerkennen, zuzulösen zu sich. Und das ist die einzige Garantie, aber das Kümeln ist an der Mistik und an der Ständik gebinden durch Eingeörung mit allem. Wärm noch allem, was halt daher, als ihr sollt nach seinem Tag nicht erwecken von uns, Punkt also, wir sind gekümmt zu uns. Eier Kümmern ist nicht ausgerufen geworden durch eine Neutwendigkeit, nur durch ein Kapriß. Soll sein ein idealer Kapriß. Und morgen kommt ihr auch mal einen anderen Kapriß. A Tiro steht ständig offen für euch. Und nirgendswo wird ein warmes Heim für euch. Ist das die Sibbe von einem Unzutritt zu mir? Das wo sich bin zufällig versorgt mit meinen Jungen? Ich glaube nicht, dass es das ein richtiger Muss zum meisten Menschen ist, ob sie sich hungrig oder satt. Hungrig wie satt seinen äußerlichen Zuständen. Und der Mensch kommt in jedem Zustand, gut oder schlecht, gerecht oder ungerecht. Übrigens, am so misch mit den Menschen der Fahr, wo sie seine Vernehmen nur mit seinen Jungen, wurden bedacht verdammt alle Gottsbeschäftenischen. Die ganze Gottswelt wird geführt nach Bourgeoisie-Ordening. Alle Feigeln, alle Chais, alle Blumen und Gewichsen sind nur vernommen mit Einsachs, als Sorge nur, wie er soll sich zu beschaffen für Juni und wie er soll überzulassen, der später die Gewalt sei eine Vorsetzung." aber gotts bescheffnis und kleibne sturm kein gerisches leibne wenn ungeklebne vermegens wo seire eltern hob ungesammelt sei kämpfen eus seire bissens mit de nägel kleiben un geune einzel odr kollektiv mit eigene keuches dus is unser eude über de beheimen un gaie fall läuft ich hob mir dem unkleb und die Jerusche zu verdanken unserer ganzen Zivilisatien. Als sie rief das um Zivilisatien, entweder sich alleine verbeten. Kein anderer hat die Menschheit noch nicht ausgeklärt. Und wenn man, wir haben nicht kein anderer Unhalt, ist das unser bisschen Urmkeit, als nicht, weil wir noch verwildert wären. Ich bin nicht so so gebildet wie ihr, ruft sich uns in der Schaff der Schachlinie. Noch eins weiss ich, als Takedus unklebert ist die Wand, die steht zwischen uns und euch, und durch diese Wand wollen wir nicht durchspeisen. So sind sie zugegangen, bräuchlich. Kapitel 14 Übergeschnitten dem Nöppel Derweil hat sich gemacht, etwas als Sache, Weil er hat von untermirkenden, untergeschnittenen Zweig, auf welcher er ist als so sicher gesessen. Viel früher, wie er hat es allein gerechnet. Er ist als Sach früher ungewiss geworden auf sich allein. Oder er hat noch Zeit gehabt, sich zuzugreiten dazu. Er ist gekommen in den Kantor rein von seinen Futters, Agenten, Wärsche, einzuordnen mit ihm wegen der Geldungelegenheiten in der Zukunft. Der Agent hat ihm übergegeben einen vermachten Brief, wo sie es umgekommen verrieben. Wir haben euch herumgesucht und nicht gekonnt gefunden. Der Brief liegt schon vor euch eine gewisse Zeit. In einem Hotel, wo er sich verlassen hat, hat er nicht gelassen, seine Adresse. Mir können ihn hat den Brief intrigiert. Er hat erkennt den Foto als Handschrift auf dem Konvert. Sind er verlassen, Peterburg? Ist es ist gewesen der erste Zeichen von jenem Leben, und das hat ihm aufgeweckt alte Erinnerungen. Kein er ein Ende zu machen, hat er bei dir gehabt, nicht zu öffnen den Brief, aufzuschütteln ihm, ungeleint. Die Neugierigkeit hat er bei ihm gesiegt. Er hat ihm aufgeöffnet und gefunden eine kurze Idee mit, mit seinem Futters eigenhandiger, eiliger Schrift. Ich habe gefühlt nicht verneutig zu verrichten, du Schlecht, was du hast umgemacht. Letzten November haben wir sich verbunden in einer Kasseneband mit Nina Salomonowna. Das Blut hat gegeben als Sätze in seinem Pohnen. Die Hände haben im Ungeheim zu zittern. Verkass hat er sich scharf eingebissen in die Lübe. Er hat gebeten, Tint und Fäder zu. und ungeschrieben auf sein Futtersadresse das er gewärte ihr sendt a paar blätz und ich will gurne schub mit euch wusst tun pathMatch zu schreiben und gebeten dem agent über zu schicken ist dem futter seinem in wusst tun mit dem geld vereich der peterburger kanto berechtigt uns e euch heute zu zahlen tausend rubel am monat Mit dem frierdicke Gelder, welcher er hat nicht den Ganzen ausgenutzt hat, hat sich umgesammelt eine hübsche Summe. Tut, was er will. Von meinen Wegen konnte er sie zurückschicken. Gewiss, schickt sie er zurück zusammen mit dem Brief. Der Direktor von der Transportgesellschaft, wo sie es gewinnen war, der Korrespondent von seiner Futterskantur, hat ihn umgekickt durch seine finkeldicke Brillen in der eingelegten steifer Kölner von seinem gepressten Hemd hat sich sehr gefinkelt. Er hat Mirkin in Betracht mit Überleigung und auf Genfer. Jedenfalls will ich halten die Gelder zu eurer Disposition. Man kann es wissen, öfter wird es ein Wellen benützen. Mirkin, ich finde sich keinmal in Neut, hat nicht verstanden die Wichtigkeit davon in dem großen Schillig, was die Puh 1000 Rübel wollen machen für ihn. hat er ihm aufgeantwortet. Ich habe auch schon gesagt, tüttet ihr mit, was ihr wollt. Eure Adresse bleibt doch vorläufig dasselbe, fragt er direkt mit einem schütten Hintergedanken. Zu wussbar darfst ihr denn wissen. Ich meine, es kann sich einmal treffen, öfter kann ungekommen ein Brief von Peterburg. Ich erwarte nicht, kein Brief von Peterburg, hat Mirkin aufgeantwortet, und fallos dem Direktor mit der Neu. Jedenfalls stehe ich mir ständebereit zu denen, mir welchen sein Glück recht der Direktor bekannt hat, begleiten degem zu der Tier. Mir kennen der Greite bei der Warschauer Gassen im fahlen dicken Schnee mit einer reifgestalteten Kolner von sein Palter und gefiel sich leichter befrieren. Danach hat er sich wieder gefunden bei Frau Horwitz. Es war er eine er so verständliche Sache, zu ihr zu gehen, wie ihr Kind, wo es geht daheim. Er hat sie getroffen in Kirch, wie sie ist gestanden bei der aufgerückten Feier und er hat geschert mit der Neisen zwischen den verbrennten Keulen gedei, aufzuleben durch das Feier von Kirch. Von den zerhitzten Keulen hat sie gesetzt der reutliche Schein und begossen durch starke Puhnen von Frau Horwitz. Sie hat sich ein bisschen verschämt bei Sacharisa reinkömmen und übergewischt sich mit dem Vater dem Schweiß von ihr sterben. Madame Hurwitz, jetzt, sie ich will ja, sie ich will nicht, muss ich mir allein verdienen, mein Stückle Bräut, als nicht, wird alles kommen mit ihr hinkern. Gemeint, hat ich mit einem, bin ich alles gesorgt, sagt Frau Hurwitz mit der Schmeichel, wusste das sonst geschehen? Mirkin hat nicht geändert. Anstatt ein Entfer hat er bis Gesicht in die Taschen zu neu aufgenommen, das ganze Geld, was er hat gehabt bei sich, sahen Größen, sahen Kleins und gegeben erworfen ein einen Feier. »Meh schüge darf man nicht sein«, rief Teuss Rucheleie, und vergessen die Gesicht, giebte ihm ein Patsch mit ihren Fingern über seine Hände. Sie hat sich allein erschrocken und verrührt hat, und umgeriefen sich mit der Gelächter. Seid mir, Meuchu, ich hab sich vergessen. Ich hab gemeint, als ähmelser von meinen Kindertittus, und sie hat sich noch mehr geräutelt über dem Wort, wie über dem Pätschel, was sie hat ihm gegeben. Mirkin hat nicht gewagt, zu kicken ihren Puhnummer ein, noch beugendig sein Blick in Feier hat er gesucht wie zu sich. Ich danke euch. Dem Mögend, Ich beim Lehrer Moritz frag ich jemenn a Große Diskussion hängt dem Ziel von Lernen und Zweck von Menschen bitte wird herausgerufen durch den Buche Notenleib der, der Bucheis gewen sei ungeduldig er hat kaum gehalten beim allerbeis von seiner Nähe teure und schon gewolter gei in dem Tachles der Tachles hat aus dem Buche nicht gelost ein rein wennere sind losen von der Gemore In der neuer Welt rein hat er gesehen, in der neuer Teure, die Zwecklichkeit und die Sicherheit, was die alte Immune hat ihm gegeben. Er hat es aber nicht gekonnt sehen. Er hat nur gefühlt auf Pustigkeit und er hat seine Zweiges ausgedrückt von leeren Demut. Fürs euch gewinnt er bei der Schachline. Dort in der Heim, in der Altes Fuhren, hat sich einmal und plägt, wie er liegt, die Aufgabe von Menschen, was zu tun, kann er zu vielen sich umgebinden in Tachlis. In der Zwecke, man ist gewöhnlich versichert. Du, sagt er, in der naheren Munde, wo er lernt, ist man im ganzen Ungewesen von sich allein. Gut, ich will schon wissen, also so, viel, so viele, nach so vielen Inseln befinden sich auf dem mittelländischen Jahr. Ich will gerne äußere an alle Teigen von Afrika oder habe meine Ideen in der Natur von dem Bliemu oder von jenem Pflegerle. Das ist doch nur ein kleiner Brett im Größen Klall. Es geht doch eine reine Gäste von Schäschers in meinem Bereich. Es ist eine neue Brotem. Wie gefühlt sich aber in dem nahen Limmut das Größe, was steht hinter dem Klall? Dem Tachlis von dem Malen, oftmals, nimmt mich auch immer schreck. Es ist so, wie die Weiber sagen, ich habe gelöst, fallen auf den Deck und kleinbräufte Federn. Man empfiehlt sich für Hefke. Man nimmt dich und man schickt dich einem allein nach uns in einem weiten, unendlichen Weg. Der Lehrer Horvitz hat mit der lehrerischen Geduld ausgehertet, darum ist, auf seine teure, von einem nahe Umgekommenen, geschleppte Brillen von der Nuss und stark zergerieben mit dem Tuchel und dem abgehend Verduffgeduss, was er hat gehabt in der Heim. Es gewann ein Spiel in einer blinden Kühe, ein Glauben auf dem Wort. Der größte Tachlis liegt da, weist der Lehrer auf seinen Schuh im Schrank, und willst du sich umbinden und dem größten Tachlis konntest du nur durch den Keuer von Sey. Der Prat konntest du nur aufheben zu jener Keuer von ganzem Klau durch den Keuer von menschlichen Zeichel. Mit dem, was wir bei Kennern sich mit solchen Geistern wie Spencer, Darwin und Seyersgleichen, wären wir ein Teil von Sey. Unser eigener Zeichel geht eräusch von seiner Engel der Leitamme. und schwebt da rein in dem leer vom Weltgeist mir binden sich durch dem Un und dem einzigen uneibigen Dachles was dust erkennen das wissen zu dem wäre mir schütz wenn vom scheisches im Bereich ist mir sind nicht kein kleine blinde knecht wo es denen ein gewissen ritual der er sei und die andere anders bei durch dem zu gefallen epis an eus getrachten keuer, wo jeder scheibet hat im gehabt narende. Das is getzen ding is, das is niškan tachles. Der größer tachles is der von Spinoza. Wenn du wärst allein a schtet und scheist je me bereiches und ze denkt tachles konst de nordzit kimmen, dortheim, wo sie binste gewohn in em größen weltseichel, wo sie sich an de plek bei de größe geiste. Got, ad de Natur is blind. Der menschliche Zykel hat ihm Augen gegeben. Aber wer hat beschaffen dem Zykel? Wer hat beschaffen dem Zykel, wenn der Buch eine Stupp lasen? Rogalei ist dabei, es läsen beim Tisch, ziert hat Servetazog, beim Milchschein von um Lamp, wenn die Männer haben sich gespart. Als die Werber haben der gereicht in der heuche Hemmeln. hat sie aufgehört zu Zerven, hintergelegt ihr starkes Kinn unter ihr Hand und zugehört sich zum Gespräch mit den eingeknallten Sternen. Und Gott, sie hat nicht verstanden, wegen wo es sich handelt, hat sie aber in den ganzen innerlichen Wesen gefehlt an der Heubigkeit. Sie hat zugeschockt mit dem Körper für ihr Mannsreit, wie sie wollte Massengewehren darauf. Der Schleiner hat aber gemeint, durch seinen Alts Burjahaserei. Was heißt, sich zu verlassen auf den eigenen Zeichel, hat er gefragt. Wo kann sich der Zeichel verfehlen? Der Zeichel schlägt dort, wo der Mugen will, dass der Zeichel es euch nicht kann, um ein Pengekenefisch. Er ist ein Teil des Guffes und er bedient mit Einfallen und Bitterkeit, euch zu finden, die Sachen, die der Guff will. Bei ein Teil liegt der Psycho im Mugen in der Tasche, bei anderen liegt der Psycho in der Hand von einer Kaprise von der eigenen Beisekeuchers für das Leben im Mensch. Ein Mensch kann nur ganz mit Wehren ausgelöst, wenn er leist sich auf als Juche und spannt sich herein als ein kleiner Teil von einem Klau. Du weißt, dass du gehörst zu einem Käuern, der dich schläbt und bist nicht heftig. Läufst du nicht immer allein mit deiner Nacktkeit? Mir können und gemisst schmeicheln, weil die klore und feste Antworten von Saderlehrer und Sader Schachliner haben den Bucher geantwortet auf seine eibige Frage. Kein Zweiges, sondern er sei nicht gewesen. Kein Nebel. Sie haben gesehen, sei ein Weg klur und auf ihm sei sie gegangen. Er hat sich getrachtet. Wenn ich voll gekonnt habe, so ein Glauben wie sei, wollte ich doch eigentlich gewinnen, ein glücklicher Mensch. Das ist doch eigentlich, was fehlt mir. Ein Ring in der Nuss, bei welchem der Mensch so geschleppt werden wie ein Ochs. Alle trugen sie ihm. Der Lehrer, der Schachline, Königstein, der Zinnis, noch er ist Hefge. Aber er ist schon mitgeworden von sich allein. Und öfter ist das der Derech, Der Mensch muss geführt werden, wie der Rocks beim Ring. Was ist der Kollege? Wäre es zu ihm nun? Aber der Führer führt auf den gleichen Weg. Auf welchem Weg ist der Weg? Aber ich bin noch von dem Sieg-Sack-Reus. Gerade aber hat er anders. Er hat sich gefragt und rief mit der Schweigung. Ihr er gebt dem jungen Mann solche klare Antworten. auf der Frage, was ist ja so alt für die Welt, und welche keiner hat noch nicht verantwortet. Wie können wir entfern, auf gewiss, wenn wir besitzen nicht den ganzen Schumpf und Wissen, wo soll er reindringen in alle Verborgenen, hutschen die, welche mehr tappen und in der Finste, oder mehr der Fehler mit unseren Instinkten. Schon aufgeregt von einer solchen, von welchen wir wissen nicht, na z'laue nago minds in der schwarzen nacht in welchen meer bewegen sich wusses segel wusses a felle instinkt oder der eidlsteren instinkt welchen der mensch besetzt intuitie wie weit kann er god again in treusen liegen millionen welten in treusen liegt der einschaf was der junge mam rief tun weiß der auf dem buche welcher is verheulen von uns mit der eibiker nacht ein wuss is er bestreuen kennen mir sich allein weiß dir alle eire verborgnischen und die welche ihr kennt kennt ihr seit der weißt er sei der kleier weiß der wuss ihr wird tun in am netter noch der jachleine hat der sehr bekfeim schmeige mirkin er warf der rheischer fandere er red wegen mit wattle sein sein willen in unschließen sich en klau das sei ja praktisch und nicht wolde solch gefall tun aber wer ist der klall erstens seinen inenser leben du viel klallen und wer sucht mir als der der klall hat recht der klall werde reich gefiert vom menschlichen seiru bringt der seue der pracht oftmool is der klau film mehr ungerecht da wird prat gegen den prat kann man hatsch noch am rul meiß bunn sein protestieren revolutionen machen gegen den klau kann man doch gar nisch tun mir tu doch nisch kegnehm meiß sein mehr viel ungerecht sein die werter haben gewirkt wie a bombe wird geplatzt der lehrer hat nur sehr gesehen gefährliche anarchistische Gedanken. Der Jacqueline hat aber gemeint, als du das sie acharakteristischer, wohl täglicher Bourgeoiser, individueller Follensermystizism, in Drößen liegen sich Welten. Sollen sie sich legen Gesundheit? Wo ist kein Sein und Sohn? Wir kennen nur das Leben in der Welt, in der wir befinden sich, Und was haben gekonnt, verwandelt werden in eine Gemeinde, wenn Menschen wollen nicht als solche Egoisten gewähnen, und gekonnt, da fielen das Glück nicht nur bloß von eigenem Mir oder dem Spuche, sondern vom ganzen Kollektiv, der klar ist der, was drückt die Sorgen vom Kollektiv. Lust über die anderen Welten von den Astronomen, schreit der Reuss. Die innerliche Welt von den Psychologen. Ihr, der fehlt nur die Welt und sorgt nur, dass sie so sein nach Hause, nicht nur für euch, nicht nur für eure eigenen Sprüche, nur für euch, aber euch. Das muss man für ja die da vielen das größte Glück, wo es die Welt geht, mehr von allen anderen Welten. Später, wenn Mirki noch getroffen hat, dem Litvak, nach Zeit, hat er gesagt, sie ihm mit der Schmeichung. Meint nicht, als ich bin eignisch mit Kanne. Glaubt mir, ich wollte euch gewollt, als euch gerne spannen. Von mir ist doch das eigentlich der einzige Ausweg. Äscht, wollt ihr mich euch mitnehmen? Eich mitnehmen? Wohin? Entspannen? Schaff seit sieben, heimschig seit acht.